Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C040 și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 aceste meditații, fiind ajunse în studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate în stilul a programe de 30 de minute fiecare, de maniera celui de astăzi, astfel încât să se poată preta difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, 2048 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 12 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne mai amuzăm puțin cu înțeleptele cuvinte ale lui Ion Plugaru, numele sub care Spurgeon, prințul predicatorilor așa cum este obișnuit să fie numit,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 Ce coajă are nu ca mie tot una, miezul ei este ce este. N-ai nevoie să te duci la sate ca să găsești oameni neștiutori. Sunt berechet și la orașe. Aș dori ca fiecare să știe să citească, să scrie și să socotească și, de fapt, nu cred că un om poate să știe prea multe lucruri. Să nu uităm însă că a avea multe cunoștințe nu înseamnă a avea o bună creștere și sunt milioane de oameni care știu să scrie și să citească și totuși sunt tot atâta de neștiutori ca și vițelul vecinului care nu cunoaște nici pe mama lui. Dacă te gândești mai adânc, acesta este un lucru care îți numai decât în ochi ca și nasul din mutra cuiva. A ști să scrii și să citești înseamnă a avea unelte de muncă, dar dacă nu te folosești de ele și nici de ochii și de urechile tale, n-ai niciun folos din ele. Fiecare om ar trebui să cunoască bine lucrul care îl privește pe aproape și prin care poate să ajungă cât mai folositor. Dacă o pisică știe să prindă șoareci și o găină să facă ouă,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 și nevasta plugarului să fie învățată în știința gătitului, a coacerii pâinii, a spălatului și cărpitului rufelor. De aceea și Ion plugarul îndrăznește să spună că acei bărbați și acele femei care nu au învățat ce trebuie să știe din îndatoririle lor sunt foarte neștiutori, chiar dacă ar ști să spună cum se zice pe grecește crocodil sau chiar dacă ar putea să scrie o poezie despre un cărăbuș. Ce se adeverește vorba, Ioan s-a dus la învățătură ca să ajungă secătură. Dacă un om cade într-un râu, este mai de folos pentru el să știe să înnoate decât să cunoască toată știința matematicilor și, totuși, cât de puțin tineri învață să înnoate. Fetele învață dansul și limba franceză, pe când cu sutul și cunoașterea limbilor românești le-ar fi de o mie de ori mai de folos. În aceste vremuri grele, când trebuie să-ți câștigi pâinea, o meserie bună și o sănătoasă deprindere de a cheltui cu economie ar fi mai de folos decât toți clasicii la un loc. Dar cine mai vorbește astăzi de un învățământ practic în școlile noastre? Învățătorii noștri s-ar îmbolnăvi de nervi dacă li s-ar cere să învețe pe copiii unor oameni săraci să sape cartofi sau să sădească varză. Și totuși, cât bine a ieși din asta? Dacă e vorba că pentru a crește un copoi sau un prepelicar îl dresezi în vederea acestui scop, de ce nu s-ar face același lucru și cu omul? Iată care ar trebui să fie lozinca. Fiecare să fie crescut potrivit cu meseria lui și în meseria lui să fie maestru. Este foarte frumos ca Stan și Bran să cunoască geografia, dar nu uitați să învățați să-și lustruiască ghetele și să-și poată coase un nasture la pantaloni. Cât despre Ana și Maria, din partea mea, să cânte la pian și din gură cât pofti, dar mai întâi să știe să crpească un ciorap și să facă o mănușă. Când vor îndrepta legea învățământului, să nădăjduim că vor pune acolo și un articol ca să fie învățați copiii cum să-și împlinească simplele și sănătoasele lor datorii casnice cerute de bunul simț, nu numai cititul, scrisul și socotitul. Dar dacă trebuie să învețe copiii lucrurile cerute de bunul simț, de unde am luat învățătorii, foarte puțini oameni au bunul simț într-o măsură mai mare iar aceia care îl au nu cred că s-ar apuca să deschidă vreodată o școală. O mulțime de fete nu învață nimic alta decât fleacuri pe care le numesc educație aleasă. Iată, de pildă, pe Sărmanul Boierescu, om cu șase fete și cu o leafă de 2000 de lei pe lună. Niciuna din fetele lui nu este de vreun ajutor în casă, fiindcă mamei lor ar veni rău să vadă pe domnișoara Fifi cu mâinile crăpate de spălatul rufelor, sau pe domnișoara Dorina începându și puțin mâinile dacă s-ar apuca să culeagă câteva grișe pentru dulceață. Ar râde și curcile de ele când le-ar auzi vorbind de mode și maniere elegante, deși cazestre n-au nici jumătate din cât au fetele precupețului de jos, care își câștigă singure pâinea și pun deoparte cât pot pentru timpul când vreun tânăr le va cere în căsătorie. Crede-mă, cineva lua de soție pe vreuna din aceste domnișoare, atât de mofturoase, ar fi tot atât de păcălit ca și când ar fi luat o popușă de ceară. Mi-aș aprinde paie în cap dacă madame Boerescu m-ar auzi spunând aceste vorbe și totuși eu spun apăsat că ea și fetele ei sunt niște neștiutoare foarte neștiutoare, fiindcă nu știu nici măcar ce ar fi de neapărată trebuință. Cu privire la observația aceasta foarte înțeleaptă și foarte întemeiată pe care o face Ion Plugarul prin cuvintele, fiecare ar trebui să învețe cele ce sunt de neapărată trebuință, mi-aduc aminte de o întâmplare povestită de mama mea. Mama mea era o foarte bună povestitoare și cunoștea foarte multe întâmplări, nici astăzi nu-mi dau seama de unde, poate din aceea că, vorbind și limba germană, se inspira și din cultura lor. În sfârșit, mi-a povestit acum poate 50 de ani în urmă Că un specialist în ale astronomiei de la București s-a dus și el la mare să-și facă concediul. Într-una din zile, domnul Ionescu a închiriat un barcagiu un om în vârstă, ca să-l plimbe cu barca. Acum, astronomul nostru era foarte ahtia de știința lui și ar fi dorit tare mult să aibă cu cine conversa pe tema... Aceea ce îl preocupa, dar când s-a uitat la bietul om și-a dat seama că era și necărturar, nici atât să mai poată vorbi despre stele. Și totuși, la un moment dat, îl întreabă, Neioane, eu înțeleg că dumneata nu ești un om cu școală, dar uite, soarele ăsta te arde în cap de o viață întreagă, știi la ce distanță este? La care Ion a răspuns, nu știu, domnule, iertați-mă. O, zice atunci astronomul, un sfert de viață ți-ai pierdut pentru atâta necunoștință. La un moment dat, soarele se ascunde după niște nori și îl întreabă, ascultă, hai, nu știi soarele că e sus, foarte sus, da? Măcar nori, ăștia, uite, e mai aproape de dumneata, la ce distanță sunt? Dapoi, domnule, nu știu nici pe asta să fie cu iertare. Măi, omule, îi strigă atunci astronomul, jumate din viață ce i pierdut pentru atâta neștiință. În timpul acesta s-a iscat un pic de vânt și vântul le bătea deja bineșor peste față și a venit în mintea astronomului să-l întrebe astfel. Auzi, neoane, hai, nu știi soarele, nu știi norii, dar vântul ăsta care-ți bate fața de o viață întreagă știi cum se formează? Nu știu, domnule, iertați-mă. Trei sferturi de viață ți-ai pierdut, omule, pentru atâta necunoștință. Și în timp ce astronomul se pregătea să-i mai pună încă o întrebare, e vine rândul și lui Neon și Neon spune, Nu vă supărați, domnule, am și eu o întrebare." Da, ia zi, Neioane, știți să notați?" Um, Neioane, cum să zic, nu știu." Îmi pare foarte rău, domnule, marea s-a agitat atât de tare încât nu mai putem să ajungem cu barca la țărm, așa că la revedere." Și în timpul acesta, Neon s-a aruncat în apă, a ajuns prin înot la mal, iar omul nostru astronom care cunoștea distanța până la soare, până la lună și cunoștea și distanța până la nori și cum se formează vântul și a pierdut viața pentru că nu știa ceea ce era de neapărată trebuință în momentul acela și anume să noate. Dragii mei, ceea ce este de neapărată trebuință pentru toți locuitorii acestei planete, vorbim din specia om, este să știe cum să nuate prin lumea aceasta ca să ajungă la țărmul fericit al vieții veșnice împreună cu Domnul Dumnezeu, cu Mântuitorul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt. Orice ai ști sau n-ai are mai mult sau mai puțin importanță pentru tine, pierzi mai mult sau mai puțin, câștigi mai mult sau mai puțin. Dar dacă ai învățat lucrul de temelie, lucrul de cea mai mare importanță, cum să străbați prin lumea aceasta păcătoasă și să poți să ajungi la țărmul veșniciei fericite, atunci ai tot ce-ți trebuie, pentru că din momentul în care vei învăța cum să noți prin viața aceasta, suindu-te în barca Mântuitorului Hristos, el îți va purta grijă în chip miraculos și de toate celelalte necesare ale vieții, căci este foarte interesat ca tu să ajungi cu bine la țărmul, veșniciei fericite, să împărățești cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui mesaj, descoperindu-ne fiecăruia dintre noi cât de important este să cunoaștem cum să călătorim în lumea aceasta, suindu-ne în barca pe care ne-ai pregătit-o, pe Domnul Isus Hristos, prin pocăință, botez și credința în Evanghelie, ca să ajungem să împărățim cu tine pentru toată veșnicia. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut, Numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai Te ne ziceam că sunt pierdut, Tu, se mi-ai fost Și din toate nu, tu mai isbavit și zici am că sunt pierdut tu îți ai tot și din toate nu mai tu mai Vorbind despre felul cum primește Dumnezeu darurile ce îi le aducem de bunăvoie, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune următoarele la 2 Corinteni capitolul 8, versetul 12. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Tot ceea ce avem, fie viață pământească împreună cu darurile pământești, fie viața duhovnicească împreună cu darurile duhovnicești, totul vine de la Dumnezeu. Nimic n-avem de la noi sau prin noi înșine. Și Dumnezeu, dacă ne cere ceva pentru lucrarea Lui și pentru a ajuta pe cei ce se află nevoie, cere din ceea ce ne-a dat El. Niciun credincios nu este fără dar din partea lui Dumnezeu. Cine nu are bunuri pământești mai din belșug, are sau ar putea să aibă bunuri duhovnicești. Toți creștinii adevărați trebuie să aibă bunuri duhovnicești, adică roada Duhului Sfânt, și din acestea trebuie să împartă tuturor oamenilor. Sfântul Ioan de Aur spune, chiar dacă nu ai nimic din bunurile materiale, dar dacă ai o inimă compătimitoare, spune un cuvânt bun celui în ecaz și vei fi răsplătit. Milostenia, spune el mai departe, nu se judecă după măsura puterii, ci după măsura bunei voințe. Dă deci, după puterea ta, pâine. Dacă nu ai pâine, dă un ban. Dacă nu ai un ban, dă măcar un pahar cu apă. Nu ai nici atât? Atunci poate părtaș la durerea celui apăsat. Și vei avea răsplată pentru că răsplata nu se măsoară după nevoia lui, ci după dragostea și bunăvoința ta. Dă cât poți da, dar să dai. De ai un ban, cumpără cu el cerul, nu pentru că cerul este așa de ieftin, ci pentru că Dumnezeu este așa de milostiv și de iubitor. Spune deci versetul nostru pentru că dacă este bunăvoință, Darul este primit avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Într-un oraș, câțiva credincioși s-au adunat să se sfătuiască împreună ce s-ar putea face pentru a clădi o casă de adunare într-o parte a orașului locuită mai mult de oameni săraci. După ce au privit lucrurile pe toate părțile, au vrut să vadă cât s-ar putea strânge în adunare pentru acest scop. Fiecare a spus în auzul tuturor celor de acolo suma pe care voia să o dea. Nu s-a păgăduit însă decât jumătate din cât trebuia și se gândeau să se lase de acest plan. În fundul sării stătea o spălătoreasă. Ea s-a sculat în picioare și a spus că băiețelul ei a murit cu o săptămână în urmă. Toată averea pe care o avea ea era de o mie de lei. Asta e tot ce am, a adăugat femeia dar vreau să deau această mie de lei pentru acest scop. Cuvintele femeii au mișcat inimile celor de față. Cei cu dare de mână s-au simțit rușinați de darurile lor mici și în scurt timp s-a strâns toată suma de care aveau trebuință. De câte ori nu se întâmplă și cu noi același lucru? Avem de multe ori dorința să începem și să facem câte o lucrare mare și de mult folos pentru împărăția lui Dumnezeu dar nu putem face aceasta din pricină că suntem împiedicați de zgârcenia multora. Acest păcat bântuie grozav în veacul nostru. El e unul din cele mai urâte și mai păgubitoare păcate. În lumina celor de mai sus, dragul meu, cercetează-te și vezi cum ești. Dacă ești cu adevărat întors la Dumnezeu, dacă prin credință ai primit o inimă nouă de la El, nu poți fi altfel decât ca cel care te-a mântuit. Cine-i născut din Dumnezeul dragostei, este și el dragoste și dragostea se dă pe sine pentru binele altora. La versetul următor, la versetul 13 din 2 Corinteni, capitolul 8, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne lămurește ideea mai departe prin aceste cuvinte. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmbtorați. Iar la versetul 14, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. Întorcându-ne la versetul 13, aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmbtorați, Cugetăm împreună cu preotul nicuriță următoarele. După cum în trup fiecare mădular poartă o anumită sarcină pentru ca trupul să fie deplin echilibrat, tot așa și în trupul lui Hristos, biserica, fiecare credincios își are locul lui în vederea slujirii celorlalți credincioși, adică a trupului întreg. Niciun mădular nu ține pentru sine mai mult decât îi trebuie din hrana pe care o primește trupul, ci dă mai departe la celelalte mădulare ca să aibă fiecare îndeajuns. În privința aceasta nu există excepție. Orice părtinire, dacă s-ar face, duce la clătinarea întregului trup. Cât de limpede este calea pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a dat-o să mergem pe ea, când e vorba de viața de comunitate, viața de adunare. Ce echilibru desăvârșit ar fi în trupul lui Hristos în biserică, dacă fiecare credincios ar trăi practic cele arătate de Sfânta Carte? N-ar mai fi săraci și nici bogați în creștinism, ci toate bunurile, fie cele materiale, fie cele spirituale, ar circula peste tot, Bucurându-se de ele toți credincioșii mici și mari. Atunci s-ar trăi fericită unitate pe care o dorește Domnul de la ei. săi. Atunci egoismul ar fi înfrânt. Atunci slava Domnului și a împărăției sale ar străruci deja de acum pe pământ în toată frumusețea ei. Și lucrul acesta este cu putință dacă fiecare credincios în dreptul lui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 Acesta de deci este versetul 14 2 Corinteni 8 În casa lui Dumnezeu și în lucrarea lui toate sunt făcute în așa fel ca să se potrivească în chip desăvârșit. fie că este vorba de latura fizică fie că e vorba de cea spirituală nicio luptă străină și nicio inegalitate nu se întâlnește aici împărăția lui Dumnezeu este împărăția păcii a armoniei și a dragostei, de aceea se poate numi împărăția fericirii. Biserica este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, și în această împărăție, repartizarea bunurilor duhovnicești și pământești se face fără părtinire ca să fie o potrivire, o egalitate de Niciun mădular din Biserica, din trupul lui Hristos, nu trebuie să ducă lipsă. Adevărat, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur în această privință, dacă tu ești avut, însă cheltuiești mai mult decât este nevoie, vei da seama despre comorile ce ți s-au încredințat. În biserică trebuie să ne bucurăm de o mare egalitate. A nu face parte săracului, scrie fericitul Augustin, din cele ce rămân peste nevoile noastre, înseamnă a răpi binele altuia. Dacă într-o parte se adună prea multe bunuri, în cealaltă parte este sărăcie. Credincioșii Domnului sunt oamenii egalității pentru că sunt fii ai dragostei, iar dragostea adevărată este nepărtinitoare. Numai în Hristos este cu putință egalitate între oameni, pentru că numai în El este izbăvirea de egoism adică firea păcătoasă a omului și numai în el este adevărata dragoste care are milă de cei nevoiași. Să ne cercetăm, frații mei, cum stăm noi în privința împărțirii bunurilor? Nu cumva cheltuim peste nevoile noastre și dăm bani pe lucruri nefolositoare, iar în jurul nostru sunt frați săraci? Evanghelia trebuie trăită și în această latură, altfel, nu putem să împlinim slujba la care suntem chemați, nu suntem adevărați creștini. Iar la versetul 15 din 2 Corinteni, capitolul 8, ni se aduce o lămurire în plus. Citim, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Aici este vorba despre mana pe care o dădea Dumnezeu în pustie pentru poporul Israel și care trebuia să o strângă zilnic. Fiecărui israelit îi ajungea ca hrană un omer de mană pentru o singură zi. Dacă cineva strângea mai mult, trebuia să o dea celui care, din diferite motive, de boală, slăbiciune sau bătrânețe, nu putea strânge cât avea nevoie, adică un omer mana strânsă în plus și nedată la cei care duceau lipsă, nu se putea păstra până la doua zi, căci se strica, făcea viermi, cum este arătat la exodul capitolul 16. Ce învățătură minunată și limpede pentru noi credincioși din nou legământ găsim aici. Cât de ușoară ne-ar fi viața, și ce spor am avea în alergarea noastră spre ținta care ne stă înainte Dacă nu ne-am încărca inima cu poveri. Tot ce strângem în plus Fie bunuri materiale, fie bunuri spirituale Să dăm la cei care sunt în lipsă Pentru că ceea ce nu dăm se strică, face viermi Iar viermii aceștia ne otrăvesc viața în fel și chip Ca și odinioară în vechiul Israel. Tot așa și în noul Israel, adică biserica, bunurile trebuie să circule pentru că sunt date de Dumnezeu să fie pentru folosul tuturor credincioșilor săi. Nu-i vorba aici de a încuraja lenea sau altă stare păcătoasă, ci de a se face o potrivire sfântă pentru cei nevoiași, pentru ca nimeni să nu ducă lipsă de nimic. Toți creștinii adevărați formează trupul lui Hristos, sunt o părticică din Hristos. Dacă duce lipsă cineva dintre credincioși de hrană, îmbrăcăminte sau altceva de care atârnă viața, și noi, cei care l-am putea ajuta, nu-l ajutăm, pe Hristos nu-l ajutăm. Zice Sfântul Iangură de Aur, câinele tău este ghiftuit pe când Hristos se topește de foame. Dragii mei, să fim atenți la trecerea noastră prin lume, ca să nu fie nimic spre o sândă, ci spre binecuvântare. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C048 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fă, Doamne, din noi toți, oameni împărțitori ai tuturor bunurilor pe care ni le-ai dat pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.